Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Останні 10 хвилин епохи стримування. 16 годин 17 хвилин 34 секунди, 16 годин 27 хвилин 58 секунд. 28 листопада 62-го року. Десь поза межами хмари Оорта. Гравітація синій простір. Після отримання повідомлення про атаку краплин, Лише одна людина на борту гравітації зіткнулася з полегкістю. Найстарший член екіпажу – 78-річний Джеймс Гантер. Усі його кликали старим Гантером. Півстоліття тому в штабі флоту на орбіті Юпітера 27-річний Гантер погодився пристати на пропозицію командування. «Ми відправимо вас інспектором із харчування на борту гравітації». Насправді ця посада трансформувалася зі звичного кока. Але оскільки на лінійному кораблі міжзореного класу всі кухарські операції вже виконував роботизований штучний інтелект, то в обов'язки інспектора входила лише розробка страв із наявних продуктів і включення їх у меню. Зазвичай цю посаду обіймав військовий у званні «Найвище сержанта», а гантер нещодавно став наймолодшим у історії флоту полковником. Проте він не здивувався пропозиції, бо знав, у чому полягатиме його справжнє завдання. Ви працюватимете під прикриттям. Вашою головною місією буде оберігати гравітаційно-хвильову антенну від неправомірного використання. Якщо старші офіцери на борту втратять контроль над ситуацією, ви маєте знищити передавальну систему. У разі виникнення нештатних ситуацій ви можете використовувати будь-які засоби та інструменти, які вважатимете за потрібне. Передавальна система складається з безпосередньо гравітаційно-хвильової антени і контролера запуску. Антена вмонтована в корпус корабля, тож знищити її було неможливо, але виведення з ладу контролера деактивувало б усю систему. На борту синього простору і гравітації бракувало матеріалів та запасних частин, щоб його відтворити. Гантеру було відомо, що в старі часи на атомних підводних човнах існувала подібна практика. На борту підводних човнів СРСР та НАТО, які мали на озброєнні балістичні ракети стратегічного призначення також перебували матроси офіцери, які виконували подібні завдання, обіймаючи незначні посади. Вони були ще на поготові втрутилися в позаштатну ситуацію і рішучими діями взяти керування човном у свої руки. Вам доведеться контролювати всі події на борту корабля протягом усіх циклів роботи екіпажу. Тож ви не зможете використовувати гібернацію під час виконання завдання. Я не певен, що зможу прожити понад 100 років. Вам потрібно буде протягнути лише до 80 Тоді спливе 50-річний період піврозпаду вібрувальної струни з виродженого газу. Система гравітаційно-хвильової антени вийде з ладу. Ваша місія завершиться. Отже, ви мусите не вдаватися до використання гібернації під час першої половини подорожі, але цілком можете провести в ній зворотний шлях. Однак для виконання цієї місії ви маєте витратити майже все ваше життя. Ви можете відмовитися. Я згоден. Начальник генерального штабу поставив запитання, яке генерали в минулі часи зазвичай не озвучували. Але чому? Під час битви судного дня я був офіцером-аналітиком, прикомандированим агентством стратегічної розвідки до Ньютона. До того, як корабель знищила краплина, я встиг добігти до рятувальної капсули. Вона була невеличкою за розмірами, проте могла вмістити п'ятьох. Я бачив, як до мене прямують іще кілька людей, але остраху страху відокремив капсулу від корабля, не дочекавшись їх. Мені відомо про ці події. Військовий трибунал не знайшов у ваших діях складу злочину. Ньютон вибухнув менш ніж за 10 секунд після вашого відльоту. Ви не мали достатньо часу, щоб чекати. Так, але мені і досі здається, що ліпше було залишитися на Ньютоні. Я розумію, що вас мучить комплекс вини того, кому поталонило вижити. Але зараз ви можете врятувати мільярди людей. Двоє надовго замовкли. Велика червона пляма Юпітера спостерігала за ними крізь іллюмінатор немов гіганське око. Перш ніж пояснити вам деталі місії, можу ще раз зауважити. Ви маєте надзвичайно чуйно вловлювати кожний намір і дію інших стосовно передавальної системи. Якщо ви не зможете точно визначити ступінь загрози, то буде ліпше припустити найгірше і знищити антенну, навіть якщо це виявиться помилкою. Ухвалюючи рішення, не зважайте на збитки. Навіть повне знищення корабля є прийнятним варіантом. Після відльоту гравітації Гантера включили до першої вахти тривалістю 5 років. Увесь цей час. Він, ховаючись від інших, приймав маленькі сині пігулки. Коли його вахта добігла кінця під час медичного огляду перед гібернацією, в нього діагностували цереброваскулярну коалоголопатію, також знану як синдром розладу гібернації. Це дуже рідкісний розлад здоров'я, який не впливає на нормальний перебіг життя людини, але унеможливлює користування гібернацією, оскільки спричинює серйозні пошкодження мозку при пробудженні. Фактично, це єдине захворювання, який донині лишається протипоказанням для гібернації. Дізнавшись про свій діагноз, Гантер помітив, що інші дивляться на нього так, ніби прийшли на його похорони. Тож Гантер залишався єдиним із усього екіпажу, хто не вдавався до використання гібернації, і інші, прокидаючись, щоразу бачили його дедалі постарілішим. Кожній команді пробуджених він розповідав байки і анекдоти про те, що сталося на борту протягом минулих років. Це інспектор із харчування невисокого рангу Набув неабиякої популярності серед офіцерів та рядових, і поступово перетворився на символ цієї довготривалої подорожі. Ніхто її уявити не міг, що ця відкрита й товариська людина має звання, яке відповідає капітанові корабля, і ті самі повноваження та можливості знищити весь корабель за настання критичної ситуації. Протягом перших 30 років польоту Гантер встиг завести кілька інтрижок. Він мав перевагу, якій заздріли решта чоловіків можливість без остороги зустрічатися з жінками з різних вахт. Утім, коли спливли кілька десятиліть і він перетворився на старого гантера, молоді дівчата воліли в ньому бачити лише друга і цікавого співрозмовника. Попри багаточисельні стосунки з жінками, єдиною, кого гантер любив по-справжньому останні 50 років, була Рейко Акіхара. Проте більшу частину цього рейсу їх відділяло понад 10 мільйонів астрономічних одиниць. Рейко Акіхара – обіймала посаду штурмана на синьому просторі. Гонитва за синім простором стала єдиним планом Землі Трісоляриса де справді спільною метою. Адже цей самотній корабель, що прямує в вглиб космосу, був загрозою для існування обох світів. Під час спроби Землі заманити назад обидва зорильоти, які пережили темну битву, синій простір збагнув правду про концепцію темного лісу. Якби екіпаж синього простору якимось чином отримав змогу поширювати всесвітом інформацію про існування цивілізацій, Наслідки цього було б важко передбачити. Тож переслідування синього простору відбувалося за повного сприяння Трисоляриса. До моменту потрапляння в сліпу зону Софони безперервно в режимі реального часу транслювали гравітації зображення з борту синього простору. За десятки років служби Гантера спочатку підвищили від сержанта до штаб-сержанта, а потім він, отримавши звання ворент-офіцера, дослужився навіть до погонів капітана. Але й тоді йому бракувало повноважень, щоб мати доступ до прямої трансляції зображення з борту синього простору. Проте він від початку мав дублювальні коди доступу до всіх систем управління корабля, тож часто переглядав кадри з їхньої цілі на планшеті у своїй каюті. Він переконався, що на борту синього простору геть інший уклад життя, ніж на гравітації. Там панували сильний мілітаристський дух, авторитарний стиль управління і залізна дисципліна. Увесь екіпаж працював і мислив як єдине ціле. Уперше він побачив рейко на другому році польоту. Гантер одразу закохався в цю східну красуню. Він часто спостерігав за нею по кілька годин поспіль, відчуваючи, що знає її життя і звички чи не ліпше за неї саму. Але за рік рейко лягла в гібернацію. Наступного разу він побачив її аж через три десятиліття, усе таку ж молоду й прекрасну, хоча йому вже виповнилося майже шістдесят. На святвечір, після гомінкої вечірки, він повернувся до своєї маленької каюти і відкрив на планшеті зображення синього простору в режимі реального часу. Спершу вигукнула складна схема загальної структури корабля. Він вибрав навігаційну палубу, і зображення змінилося на картинку з приміщення, де чергувала Рейко. Вона якраз вдивлялася в широкоголографічну карту зоряного неба, на якій виділялися дві яскраві лінії – червона – траєкторія польоту синього простору, і біла, що майже дублювала червону – шлях гравітації. Гантер зауважив, що між білою лінією і фактичним маршрутом польоту гравітації існують певні розбіжності. Зараз два кораблі розділяли приблизно 2000 астрономічних одиниць. На такому віддаленні важко точно визначити траєкторію руху настільки невеличкого об'єкта, як людський космічний корабель. В очевидь, біла лінія відображала припущення, проте воно було недалеким від істини. Гантер іще більше наблизив зображення. У цю митерейку несподівано повернулася до нього, Зворушливо усміхаючись, вимовила сприйдеш прийдешнім. Звісно, Гантер розумів, що вона звертається не безпосередньо до нього, а до всіх переслідувачів. Рейко знала, що за ними постійно стежать софони, хоча й не бачила ознак їх присутності. Хай би там як ця мить виявилася однією з найщасливіших у житті Гантера. Через велику чисельність екіпажу синього простору, Рейко недовго продовжувала виконувати обов'язки. Вже за рік вона знову лягла в гібернацію. Гантер із нетерпінням чекав дня. Коли матимемо можливість зустрітися з нею віч-навіч, віч. але це станеться не раніше, ніж гравітація наздужине синій простір. Він із розпачем збагнув, що навіть у найліпшому разі йому тоді виповниться 80 років. І чоловікові залишилося лише сказати: "Я тебе люблю" і спостерігати, як Рейко віддадуть під суд. Протягом польоту тривалістю в півстоліття Гантер сумлінно виконував свої обов'язки. Він невсипно Відстежував будь-які прояви аномальної поведінки на борту гравітації і, подумки, коригував плани дій на випадок виникнення нештатних ситуацій. Гантер не відчував жодного дискомфорту від відповідальності за виконання секретної місії, бо знав, що має надійну підстраховку у вигляді краплин, які невідступно супроводжують гравітацію. Як і багато хто з членів команди, чоловік часто роздивлявся краплини крізь ілюмінатори, проте таке споглядання мало інше, ніж у колег підтекст. Він чітко розумів, що за перших ознак заколоту на борту гравітації або спроби отримання неавторизованого контролю над системою запуску гравітаційно хвильової антени, краплини негайно і легко знищать їхній корабель. Розпочавши прискорення з відстані кількох кілометрів, за 5 секунд вони дістануться корабля. Але місія Гантера вже майже добігла кінця. Система моніторингу показує, що у вибірвальної струни з газу завтовшки менш ніж 10 нанометрів, протягнутою крізь увесь корпус корабля, ось ось закінчиться період піврозпаду. Менш ніж за два місяці щільність матеріалу струни зменшиться нижче задовільного рівня для стабільного генерування гравітаційних хвиль, і антена повністю вийде з ладу. Гравітація перетвориться з передавача гравітаційних хвиль, що становить смертельну небезпеку для існування обох світів, на звичайний лінійний корабель міжзореного класу, і місія гантера завершиться. І тоді він зможе відкрити своє істинне лице. Цікаво, на нього очікує осуд чи захоплення решти членів екіпажу. Хай би там як, він припинить приймати ці сині пігулки, і його мозковий кровообіг нормалізується. Він нарешті скористається гібернацією, а коли прокинеться, проведе залишок відведених йому днів, зустрічаючи розквіт нової епохи на Землі. Але чоловік погодиться лягти в гібернацію тільки після особистої зустрічі з Рейко. Чекати залишилося вже недовго. Проте софони несподівано потрапили в сліпу зону. За півстоліття польоту він спрогнозував настання сотень різновидів криз, проте такий розвиток подій був одним із найгірших. Втрата інформації від софонів позбавила соляриси краплини можливості бачити, що відбувається на борту гравітації. А отже, з настанням кризової ситуації, краплини не встигнуть адекватно зреагувати. Несподівано ситуація докорінно змінилася на гірше, вдесяти розбільшивши відповідальність, що лежала на плечах гантера. Раптова зміна обставин викликала відчуття, що його місія по-справжньому розпочалася лише зараз. Гантеру довелося прискіпливіше придивлятися до всього, що відбувається на борту корабля. А оскільки наразі весь особовий склад перебував у стані бадьорості, то умови для спостереження суттєво ускладнилися. Проте Гантер виявився єдиною людиною на кораблі, якого знали абсолютно всі члени екіпажу. Ба більше, завдяки своїй легкій вдачі він мав чудові довірливі стосунки з усіма а його незначна посада спонукала до легкості і відвертості у спілкуванні за його присутності. Зокрема, рядовий склад і молодші офіцери легко ділилися з ним тим, про що воліли мовчати в розмовах зі старшими офіцерами чи психологами. Це допомагало Гантеру мати глибше уявлення про загальний перебіг подій. Але після входження софонів до сліпої зони, аномальні події і дивовижі, які рідко ставалися впродовж 50 років польоту, значно почастішали. Крім роїв, мікрометеоритів у екологічній частині корабля, чимало осіб свідчили про раптове виникнення отворів у переборках і повне чи часткове зникнення предметів, які потім поверталися на свої місця. Найбільше Гантера вразила розповідь командира загону військової поліції, підполковника Девона, він був одним із найстарших за рангом офіцерів корабля, тож Гантер зазвичай не мав із ним довгих розмов. Але, побачивши того дня, що Деван. Розшукає психіатра, якого більшість із членів екіпажу всіляко уникали, Гантер занепокоївся. Узявши пляшку витриманого віскі, він викликав Девона на щиру розмову, дізнавшись багато цікавого. Якщо проігнорувати влучання мікрометеоритів, найрозумнішим поясненням дивних історій були б галюцинаційні розлади. Як пояснювали доктор Вест і решта психіатрів, раптова втрата зофонів могла спровокувати ще не відкритий різновид масового психічного розладу від членів екіпажу. Специфіка місії Гантера не давала йому змоги легко сприймати на віру подібні твердження, хоча підшукати раціональніше пояснення епідемії галюцинацій і психічних розладів було складно. Але саме в реагуванні на неможливе і полягало справжнє завдання Гантера. Порівняно з гігантськими розмірами самої антени, контролер запуску мав значно менші масштаби. Він розташувався на кормі гравітації в маленькій сферичній кабіні, яка не мала жодного зв'язку з рештою приміщень корабля, найбільше вона нагадувала потужний банківський сейф. Ніхто з членів екіпажу, включно з капітаном корабля, не мав ходів доступу до цього сейфа, активувати систему міг тільки мечоносець із землі, розпочавши трансляцію гравітаційних хвиль. У такому випадку, в напрямку гравітації буде надіслано пучок нейтрино, який і активує контролер запуску передачі. Зважаючи на відстань, що нині відділяє корабель від землі, пучок нейтрино. Летітиме до гравітації близько року. Але якщо хтось захопить контроль над гравітацією, вся система захисту сфорічної кабіни швидко втратить сенс. У годинник Гантера було вмонтовано спеціальну кнопку, натиснувши яку можна активувати високотемпературний заряд у кабіні, де розташований контролер запуску. За кілька митей все її начиння розплавиться від екстремальної температури. Місія Гантера полягала в постійному моніторингу рівня потенційних загроз. У випадку перевищення певного порогу він мав натиснути на маленьку кнопку. Після безповоротного знищення контролера запуску, гравітаційно-хвильова антена вимкнеться назавжди. У певному сенсі Гантер був таким собі антимечоносцем. Проте Гантер не покладався сліпо на кнопку у своєму годиннику та руйнівну силу термозаряду, якого, до слова, він ніколи не бачив. Він вважав, що цілодобове чергування неподалік кабіни, де розташовано контролер запуску, є значно ефективнішим способом охорони, Проте це спричинить чималу кількість підозр і запитань, а його прикриття було чи не найбільшою перевагою. Однак він хотів будь-яким чином перебувати якомога ближче до заповітного місця, тож повадився ходити до космологічної обсерваторії, що також розташовувалася у кормовій частині корабля недалеко від сфорічної кімнати. Після пробудження всього екіпажу Гантер мав змогу делегувати свої повноваження інспектора з харчування підлеглим, аби мати більше вільного часу. Окрім того, оскільки доктор Гуань Фань був єдиним невійськово зобов'язаним науковцем на борту, нічого не заважало Гантеру навідувати його, щоб перехилити чарочку другу і потеревенити. Гуань Іфань своєю чергою залюбки приймав гостя, який міг використовувати службове становище, роздобути пляшку чогось гарненького і читати лекції про синдром 3-300 тисяч Всесвіту. Незабаром Гантер проводив більшу частину часу в обсерваторії, Відділений від сферичної кабіни з контролером запуску гравітаційно-хвильової антени коридором у 20 метрів завдовжки. Ось і зараз він рухався звичним маршрутом до обсерваторії, аж раптом побачив Гуані Фаня з доктором Вестом, які прямували в протилежному напрямку на ніс корабля. Тому Гантер вирішив прогулятися аж до сферичної кабіни, проте, коли до неї лишалося близько 10 метрів, з'явилося попередження про напад на корабель краплин через невеличку знатящість його посади. Інформаційне вікно, що розгорнулося перед ним, містило мінімум інформації, але йому й так було відомо, що краплини наразі перебували дещо далі від гравітації, ніж раніше. Тож, звітнення має відбутися десь через 10 секунд. За мить старий Гантер відчув полегшення і радість. Що не підготувало б майбутнє, його місія завершилася. Навіть смерть видавалася перемогою. Але коли за півхвилини вимкнулася аварійна сирена, Гантер, єдиний із членів екіпажу, відчув напад панічного страху. Атака краплини знімала з плечей тягар його місії, але вимкнення сирени віщувало величезну небезпеку через стан абсолютної невизначеності. Система передачі гравітаційних хвиль лишалася неушкодженою і працездатною. Без найменших вагань Гантер втиснув кнопку на годиннику, але нічого не порушило тиші навколо. Хоча сфорічна кабіна була герметичною, він мав відчути вібрації від вибуху термобаричного заряду, на невеличкому екрані годинника з'явився рядок. Команда самопідриву не може бути виконана. Модуль дезактивовано. Гантер навіть не здивувався. Він давно відчував, що сталося найгірше. Щастя, яке здавалося досяжним ще 10 секунд тому, розтануло без сліду.